Islāmi wa īimāni Aħdā'a l-kown wazamānu Bi-Islāmi wa īimāni Aħdā'a l-kown wazamānu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Sāfādi mūzīshan wa mādāhu subhanahu wa ta'ala Nāsīm wa lākudāti bā'dārnāsīm sālāu wa būtaslanika wa māhmāna sallāhu alaihi wa sallam njegovu častnu porodicu, njegove ashabu i sve njegove sedmenike do sudnjega dana. <tuk> In nebri mu minumune ihve. Zaista su vjernici braći. Ajet koji smo toliko puta čuli o kome smo toliko puta govorili i o kome smo toliko puta slušali. Ajet koji je uvijek iznova kod vjernika budi osjećaj potrebi da razumije pravo bratstvo u islamu, a da ne potpadne pod negativnosti koje se kriju pod samim terminom bratstva. Šta je to u suštini pravo bratstvo ili prava ljubav u ime uzišnog Allaha subhanahu wa ta'an? Naime, mi smo svjedoci pogrešnog svatanja ovakvih stvari. Mi smo, po, mi smo svjedoci pogrešnog tumačenja bratstva u islamu. Mi smo svjedoci pogrešnog oslovljavanja brate, brate hajj bratje, hajj tolerišu mu bratje, hajj zaposli brata, brat neodgovoran hajj pomozi brata, brat neodgovoran pojeri novac brat neodgovoran pa ne vrati i tako dalje i tako dalje Mi smo svjedoci takvih, stvara, takvih stvari i takvih stanja Kaže ja vjerovomu mu bratje, Pa kaže, zakimam. Pa drugi priča, pojerov mu ja, bratje, kare, pa zakimam. a pa treći kaže, dužaci mi novac, kaže, pa jesom, braćate, kare, kad ja budem mogu. Bez obzira što je termin davno prošao. Sve pod izgovorom, bratje. Dali pronicivi pametan čovjek smije nasjedati na ovakve zamke? I dali su suštinu šareat od nas straži tako bratstvo i da li je to ispravno shvatanje bratsva u islamu. Ko su oni koje će Allah uzvišeni zaboljeti? Mi znamo da će na sudnjem danu vladaju aršan kada drugog vlada ne bude bilo, biti dvojica ljudi, ljudi, dvojica ljudi koji su se sastali u nama bađem dešano na u njegovog ime se rastao. Sastali se na dunjahu koji ih nije povezalo ništa drugo osim iskrena ljubav u ime Baha Suhanova Davida. To je joj razlog njegove bliskost. Nisu imali nikakav drugi interes. Jer rastali su se, smrti ih je samo rastavili. Znači smrt je to ako ja njih dvojica rastavim. Smrću jednogodnjih dvojice to obrazstvo je po navodnim znacima prekinuto. Ništa drugo nije dakle njihove relacije navršeno. Kaže Allaho, poslanik alaihi salatu vaseram, da je uzvišan i Allah Žadbašan mu rekao u hadici tuk si. Moja ljubav obavezna je prema onima koji se vole u ime mene. Allah s.w.t. će zasigurno zavoliti one koji se vole u njegovog ime. Koji dakle nemaju apsolutno nikakvog drugog interesa od tih relacija i te I tih dunjaluških interesa, da tako dažem. Znači, jedini razlog njihovog, njihovi, njihovih relacija je bratstvo Islamu. E, pokornost Allahu subhanom odna. Oni su dakle vezani jedan za drugo, samo radi Allaha uzvišano. Nisu se sastali zbog političke partije, nisu se sastali zbog radnih odnosa, nisu se sastali zbog ekonomskih projekata, nisu se sastali zbog ovoga ili onoga. Razlog njihovog druženja, znači u samom temelju, u samoj osnovi razlog njihovog druženja je ljubav u ima Allaha subhanahu ta'ala. Ta ljubav u ima Allaha subhanahu ta'ala može rezultirati nekim od ovih od ovih poslova. Dakle, ta ljubav u ima Allaha subhanahu ta'ala može rezultirati pomoći u realizaciji nekih projekata može biti može rezultirati nekim ovodimaločkim poslovima, ekonomskim projektima i tako dalje i tako dalje. Dakle može biti rezultat rezultat iskrene ljubavi do islamskog Boga subhanahu wa ta'ala. Ali največ adobe Zavirnika jeste da ako voli u ima Allaha subhanahu wa ta'ala već je ostvario pred uvjetu da njega Allah uzvišeni zavod. Moja ljubav obavezna je, kaže Allah s.w.t. u haditi, obavezna je prema onima koji se druže u ime meni. Dakle, koji se sastaju i druže se radi koga? Radi Allaha uzvišenom. Ta njihova druženja nisu zasnovana na nekoj drugoj osnovi, nego radi Allah uzvišenom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 Sa takvih sjela, sa sjela gdje se vode rasprave, gdje se ljudi prepiruju, svađaju, pa makar se raspravlja lovijen, vratite se kući, ne osjećate mir. Zato što taj razgovor, taj dijalog, ta rasprava nije bila ona rasprava ili razgovor u ima Allaha. Da li time traži zadovoljstva Allaha u izvišaka? Zašto, recimo imame, poput imame Šarja Ija, ali kada bi raspravljali, nisu oni željeli da njihovo mišljenje bude dominantno. Godinga se prenosi da bi on volio, kaže, da u raspravi bude dominantno mišljenje njegovog sagovora. Zato što oni nisu raspravljali da oni budu dominantni, nego su željeli da Allahova vjera bude dominantna. Su željeli da dođu do istine, Čak se znalo desiti da se promijenu viđenja, da preuzme viđenje svog sagovornika, a sagovornik uzme njegove argumente. Zašto? Tragajući za istinu. Jer njihov razgovor je bio razgovor radi Allaha uzvišeno. Njihov razgovor i o vjeri, o propisima vjeri, bio je radi Allaha uzvišeno. Sijela i druženja radi Allaha uzvišeno. Moja ljubav obavezna je prema onima koji se posjećuju u ime mene. Oni koji se posjećuju radi Allaha uzvišenog. Allahu uzvišenih će takve zamoljeti. Kada čovjek ova stanja malo analizira, zaista u suštini to nisu velika djela koja su nedostižna, da čovjek ne može doći do ime. Ali su teška djela. Jer čovjek stvarno treba voljeti u ima lažne rešano. Kad voliš brata, da ga voliš samoradi njegove pokolnost prema ovam svehanom dana. Kada ga posjećuješ, da ga posjećuješ samoradi lažne rešano. Da ga uzijaritiš kao brata u islamu. Da ga obraduješ, da ga obveseliš. Da budeš od onih koji će ga razgovariti, možda će olakšati neki od njegovih problema. Možda će ga podstaknuti na neku pokornost.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 Oni odgovori: "Želim ići, moj brat želi posjetiti svog brata. Kaže imaš li neku stvar koju želiš da popraviš kod njega i da li zbog nje ideš? Čim je li mali nešto dunja ločki, kogih potreba zbog kojih ti odlaziš nje?" A on je rekao: "Ne. Osim što sam ga zaborio u ime ljubišeno na to. To je jedini razlog po kojeg on posjećuje A mu je velik tada rekao, ja sam Allaho i zaslanijik koji te obavještava, da te Allah voli kao što si svoga brata zavolio u namenjega. Kakve je počasti za čovjeka koji samo uputio da posjeti brata radi Allahović? Nema nikakve potrebe, nego samo odlazi da ga radi Allaha uzijavati. To čovjek odlazi zbog čistoći svoje vjerine zbog lijepog ponašanja. To su preduvjeti za tu, za tu ljubav u ime Allaha uzvišenja. Čovjeka čistoća imana, čvrstoća vjeri i lijepo ponašanje. Ove dvije stvari su neophodne da bi čovjek volio u ime Allaha za Čovjek mora biti široko grudan. Mora znati da njegovo robovanje uzvišenom Allahu subhanahu veteara je ono što je naređeno. Allah uzvišen je to naredio. Moje rogovanje Allahu uzvišenom je. Dakle moja obaveza. Zatim nije po ponašanje osobina vernika. Osobina vernika, lepo ponašanje osobina vernik. Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je bio najljepšeg morala, najljepšeg čudi. A mi se trebamo povoditi za njim alejhi salatu vesselam u svim situacijama pa i kada je u upitan sam moral, odnosno sam ahlak. Ljuba muslimana prema svome bratu u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala je samo plod iskrenog, dakle, vjerovanja i lijepog ponašanja. To je zaštitna mreža kojom čovjek čuva srce i to je uzrok čovjekovog učvršćivanja u ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Poslanik s.a.v. kaže najčvršća veza Islama jeste da voliš u ime Allaha i da mrziš u ime Laha Ćelešana. Dakle, pogledajte, da čovjek voli i mrzi u ime Laha Ćelešanu, to je najčvršća veza u Islama. To što nešto prezirim, ne prezirim zbog čovjeka, zbog toga što je tu građevina, zbog toga što je tu zemlja ta itd. Ne, čovjek nešto voli. Zato što je u šariatu dozvoljeno, čovjek nešto prezire zato što je u šariatu to prezredno i zavareno. Dakle, sva sve relacije u životu na ovom svijetu zasnovane su na ove dvije stvari. Na ljubavi i mržnjima ima Allaha subhanahu wa ta ta'ala. Ovdje je veloma važno da napomenemo da... To što se prema nekome lijepo ponaša, ne znači da mi volimo tu dotičnu osobu. Ovo zapamtite, ovdje se griješi katastrofa. To što mi imamo lijep odnos prema nekome, možda nemuslima, možda prema velikom griješnjim i teškom griješnjim, što se lijepo ponašamo prema njemu, ne znači da mi volimo njega i njegove postupke i da odobravamo njegove postupke nego našim lijepim obhođenjem mi želimo da ga pozovimo u Islahu i želimo da popravimo njegovo ponašanje to je razlog našeg lijepog obhođenja i nas naša vjera potiši na lijepo obhođenje mi znamo da Allah alehi, vse, je bio lijepog obhođenja prema svim ljudima pa mušeticima mušeticima mnogobojci klanjali se kipovima u meči Allaho a Allahov poslanik alejhi salatu vesselam rije po njima vodi dijalog bilo je stanje kad su ga i uzdajmiravali puno a opet Allahov poslanik alejhi salatu vesselam strpljivo s njima razgovarao i morio Allaha dželle šanu da ih u put na pravi put dakle lijepo ponašanje nije dokaz da mi odobravamo i volimo griješi. Mi znamo da je Allahov poslanik alejhi sallallahu alajhi razgovarao sa jevreji. znamo da je pozivao njih. Mi znamo kako sam umirno ono dobrih uslovima obhodio prema jevrejima, kako se obhodio prema kršćanima, kako se obhodio e, prema bekantskim mušćecima, kako se obhodio prema munaficima i tako dalje. Ali lijepo obhođenje takođe Nije opravdanje za griješ, jednak ljudi kao pod podizgovora da se nje po ponašaju prema ljudima prelaze granice u tome i griješe prema Allahu subhanallahu taala. Dakle u tom nije pomoglo, moramo se držati granica koje su postavljene šerijatom. I mi nešto dakle možemo prezirati kod čovjeka, možemo prezirati njegovog način obožavanja Allaha subhanahu wa ta'ala jer se pozivaju da Allaha obožavaju jer se pozivaju da Allaha obožavaju možda pripisuju Allaha subhanahu wa ta'ala i mi to ne odobravamo i ne volimo to i prezirimo to i oni su mušrici zbog tog pridruživanja Allaha subhanahu wa ta'ala ali se treba prema njima lijepo obhoditi i porašati kako bi smo ih odvratili od griješenja prema Allahu subhanahu wa ta'ala čak u bitkama Mi znamo da je naređeno muslimanima da se lije poopkode i prema zarobljivnicima. Naravno, sve to, sve to treba, samo tome treba dodati i pravdu islama, kada u datom trenutku neko zaslužuje primjerenu kaznu koja je propisana šariatskim propisama. Ta šariatska kazna se dakle izvrši. Mi znamo da šariat je postavio granice koje kada neki ljudi prekorače zaslužuju da budu primjereno kažnjeni u šarijatom. I te se kazne također u šarijatskoj državi, dakle, izvršavaju. Ali sve to ponovo ne pobija lijepo konažanje, lijepo obhođenje prema ljudima, prema ljudima u, u islamskoj državi. Naravno, o ovoj problematici se može govoriti na dugo i našim. Postoje situacije kad neko zaslužuje da bude primiranom i ješestokog kažnjen. Postoje situacije kad se nekome progleda prosportsa, postoje situacije kada se neko treba ukoriti i tako dalje tako dalje. Ovdje Ovd. govorim o nekim općenitim, dakle osobinama, a ne govorimo o svim timstan, da se ne bi razumjelo opravdavanje i poziv na samo lijepo ponašanje da se ljudima da kažemo da se zanemare svi njihovi postupci i njihovi grijesi. Odje govorim dakle o našem trenutnom stanju, o našim okolnostima kojima mi živimo, da je neophodno da shvatimo ovo pravilo, da što se lijepo prema nekom obhodimo, da to nije dokaz da mi dobravamo njegovo rješenja prema Allahu uzvišenom. Čovjek vrši uticaj, a i potpada pod uticaj. I treba čovjek da vodi računa o tome koga će sebi odabrati za prijatelje. Loš odabir, zapamtite ovo, loš odabir posla, bračnog druga i komši čovjeka može odvesti u beznadje i razočarenje. Loš odabir posla i loš odabir pračnog druga i loš odabir komšiluka može biti uzrokom čovjekovog padanja u beznađe i čovjekovog padanja u depresivno stanje. Mi smo dakle i sjedoci takvih stanja, da ljudi koji loše procjene i loš posao odaberu. Imamo ljudi koji dakle rade poslove koji se zavraju Imamo ljudi koji naprave slabu procjenu pa počnu se baviti nekim poslom pa u tom poslu zaglave i naravno ne vide više izlaza iz tog posla. Ili čovjek odabere loše radno mjesto pa se posle pravda za propuštanje namaza i svega ga ostalo teško mu je ne mogu se više vratiti, ne mogu naći drugo mjesto i tako dalje i tako dalje. Druga stvar, loš odabir bračnog druga također može biti uzrokom da čovjek da čovjek padne u beznač da čovjek padne u očaj zato što ona bere vratnog druga zbog para. Pa kad sa ženom potroši pare, nema više para, nema više ni bračne ljubave, nestale ljubavi zbog koje su se sastavili. Pa i neki jednici se oženili i one se udale zbog papira u Austriji, Njemačkoj, Holandiji, Švicarskoj i tako dalje. Pa kad su dobili papire, izgubili brak. Neki se čak razvode ovdje u Bosnika, nismo se mi onako ladili, mi smo samo to radi papira za razvod. A u suštini oni su se u šariatu razveli, jer on kaže svojoj ženi da je ona razvedena. On razveo svoju ženu da bi dobio papire i kad je žena otišla tamo, vjenčala se, se za nekog švabu i žena ostala živit s njim, on ostala bez žene. Pogrešna namjera. Opet neki traže sebi princezu, da ima princezu u svome životu, pa makar nemao šta jesti i makar nemao ništa u životu. Apsolutno se na vjeru ne gleda, nego kaže, ja da nju ne oženim, ja ništa u životu ne bi imao, ja ni, ništa ja u životu ne bi bio. Izjave, subhanu Allah. Ma ja kažu, ja bi bio niko ništa u životu, da ja nju nisam oženio. I jesi, vala, niko ništa u životu. Izjava ti je aferinu. Za aferinu. Čuj da nisam oženio tu ženu, ja bi bio niko i ništa u životu. Subhanu Allah. Kakve su to izjave? Je li poslanik, je sada nam rekao da se tako žena traži? Ili kaže, ne, mora ona biti iz dobre porodice. Gledane porodice, to je dobra familija, na dobrom glasu. Meni se odmah otvore u vrata, su u ljus, on gleda se interes. To se vrata otvoriti gdje god, ako ja oženim neku iz begorske porodice. Oženi se, pa neće on živjeti s familijom. I pada se u močaj zbog takvih stvari. Kaže Allah od poslanika, odaberi onu koja ima vjeru, imat ćeš sve. Svećeš im. I pogrešan odabir vračnog druga čovjeka baca u očaj. I pogrešan odabir također, moram spomentio, moram to spomentio, kaže čovjek, pa ja oženio sebi, kaže, doveo ja ženu, Ma ne mogu, kaže, ja naći kada dobru. Ženi se ja, kaže ja pijem. da je sanjo njoj žaškao, kaže ja pijem kolo, a ona pije kolo sa štokom. I kaže, poslije kad smo se mi uzeli, mi živili mi, ma kaže, ona pije, kaže, više od mene. I nisam kad ne mogu više, sa njom rastao sam On nije pio, on pio samo kolo, ona pija kolo sa štokom. I kada, poslije, i on, je, i on se propio, i on je pio, a nije samo da je on pio, nego je i ona pio, kao pa ona pije više od mene. I kažiš, sve život, se u životu na opačke ukrenulo. Pa živi pio, kada se neće ukrenuti na opačke? I čovjek pao u beznadženju. Čovjek se razočaruje u životu. Iskubio sve u životu. Mora iskubiti sve u životu kad je pogrešnog, bračnog druga iza. Kaže, taj isti čovjek govori, kaže, pa ne mogu naći, pa, sinko, na pogrešnom mjestu tražiš. Jer govori sve njegove društvo, sve kafana. A u kafani ćeš naći kafansku ženu. Zašto? Pogledajte kad čovjek bira druga, kako druga treba naći. Kad nađe druga kakvog treba, I kad se kreće u društvu ljudi koji su čestiti i pošteni i koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala, to će naći ako buka i drašen druga. Ali kad čovjek nađe loše društvo, u loše društvu, gdje je našao konobarcu? Pa našao je u kafanju i našao konobarcu u džani. Konobarcu je mogu naći samo u kafanju. Kaže, dovoliko u svijeta kad je on našao konobaricu. Moje najglede samo tamo bio. On je samo jedno ženu i vidio, je stano u toj kafani bio. I on je jedinu opciju, im on je ljude. Ne? I naravno, loša da bi je druga, je uzrok očaja. Zaista su ovo situacije koje su smiješne, ali nažalost, vjerujte istine. Ovo sam ispričao i ispričao sam i istinni Očaj! Ljudi, očaj! Zašto očaj? Zato što je čovjek odabrao pogrešnom Pogrešnog brašnog druge. I jedan takav pogrešan korak u životu čovjeka može koštati koštati glavi. Ljudi zbog ovakvih stvari i oboli. Ljudi zbog ovakvih stvari dignu luku na sebe. Ljudi zbog ovakvih stvari dignu luku i na drugim. Zato kaže ubio ženu i djecu i ubio i sebe. Naravno nas Allah s.w.t. sačuva i nas i naše potonke ovakvih, ovakvih postupaka ovakvih i ovakvih pogrešaka. Naravno da bi komšiluka tako ođer može biti kovan po čovjeku. Ako čovjek već ima priliku da bira komšiju treba da pazi koga će za komšiju. Ako niste čuli, spričat vam slučaj, iako ne znam za vjerovstovinost njegova, ali je simpatičan slučaj onako. Kažu, cigo je sagradio kuću, pored kuće koju je sagradio doktor. Doktor kada gradi u kuću, pa cigo gradi istu. Doktor je napravio trosplatnicu i on napravio trosplatnicu. Doktor fasada na kuću i on fasadu na kuću. Doktor hoće prodati svoju kuću, koliko košta je 150.000, kada je cigo, 300.000 moja košta. Doktor Fonoro, ista kuća moja, ista tvoja, niste u mjestu, komšija smo i tako dalje. Jesu, kada je u tebe komšija cigo, a u ovaj mene je doktor. Razlika je u komšiluku. Dakle, poučanje poučna je stvar, dakle, čovjek, čovjek zaista treba misliti o tome koga će odabrati sebi za komšiju. Jer dobar komšija dobar komšija je zaista velika blagodat. A loš komšija može čovjeku zaista biti uzrok agonije u životu. Subhan ima situacija koje naravno ne mogu da neke stvari detaljisati, to bi narvečno samo neke detalje i primjere toga. Kad čovjek ne može izići pred svoju kuću komo zbog spora s komšijem. Ne može u svojoj avliji normalno da živi zbog spora s komšijem. Njegova imovina, njegova kuća, njegova avlija, ali ne može da živi u rahatu upravo zbog svađe s komšijem. Zato čovjek treba voditi računom tome, da ako već može dobira komšivog, da, da povede računom tome da izabere sebi hajerni komšiju. Ibn Hajar Allah mu se smilovao kaže Čovjek ne treba zanemariti odavir oni koji su ispravni za druženje. Društvo ima krajnji utjecaj na čovjeka. Jer u lago poslanika alajnja salatu vasalam kaže čovjek je na djeli svoga prijatelja. Zato nek pazi s kim će se družiti. Čovjek je na djeli svoga prijatelja. I čovjek u istinu treba da pazi s kim će se družiti. Ibn Uđauzi Allah mu se smilovao kaže Onaj koji utječi na družstvo mora imati pet osobnje. Dakle, onaj želi da bude uticaj na društvo, treba da ima pristaviti pet osobina. Da je paneta prvo. Drugo, da je lijepo ponašan. Da ne bude griješnik. Da ne bude griješnik. Jer griješnici imaju loš, uh, imaju loš uticaj na društvo i ljudi se za njima ne povodili. Da ne bude nov, novotar u vjeri i da ne bude pohlepac za domljalugo. Zaista je pamet kapital. I zapamtite, pronicev čovjek nikada neće dozvoliti, da zapamtite, nikada pronicev čovjek ne smije dozvoliti da povjeruje sve ono što mu se podeli. Pronicev čovjek neće nasjestiti na sve ove priče koje se njemu, koje se njemu znaju ponuditi. Pronicljiv čovjek treba da vodi brigu, treba da vodi brigu o tome šta čuje, kako to ispravno razumjeti i ne smije biti naivno. Ono što se kod nas dešava, nažalvo što je to tako, nažalvo što je tako, da se naivno vjeruje, pod onim terminom braća u islamu, naivno se vjeruje. Pronicljiv čovjek će gledati na koristi i na štete, Jer od druženja s nekim ljudima čovjek samo može imati štetu. Iako mu ti ljudi ne žele nanijeti štetu. Slušajte, ljudi mu ne žele nanijeti štetu. Ali ćemo konačnici nanijeti štetu zbog svoga neznanja i zbog svog lošeg odnosa. Ne želimo nanijeti štetu ali na kraju mu tu štetu nanesu. Zato pametani prilisniji čovjek neće dozvoliti takva stanja i izbjegavat će takva stanja i ako ništa u najmanju ruku napraviće će jednu distancu prema takvim ljudima da ne, bi kojim slučajem, da ne bi kojim slučajem bila nanesena šteta. Čovjek treba biti lijepo ponašan. Lijepo ponašanje je uvijek rezultiralo rezultiralo pozivom drugih ljudi na moralna ponašanja i na moralne nur. U ovom slučaju uvijek lijepim ponašanjem čovjeka možemo pozivati u islam. Da čovjek ne bude otvoreni i jasni griješnik, jer čovjek koji javno griješi, ljudi će obično kazati, slušaj, ti radiš to i to ne mogu mi ti pričati, ovjer. Da čovjek ne bude novotar, jer novotari ljude navraćaju na strampu. I da čovjek ne bude pohlepan, ako čovjek ne bude pohlepan, Takav čovjek će e, dakle već imati pri sebi osobinu da voli druge ljude, da drugim ljudima želi dobro, da im ponudi dobro. A ako je čovjek pohlep, on zbog svoje pohlepe ne može voliti ljude. On zbog svoje pohlepe ne može, ne može ljudima savjetovati dobro, jer on gleda samo svoj interes. On samo sebe gleda. I on zbog svoje pohlepe nema vremena za učenje djelike. On zbog svoje pohlepe nema vremena za porodnicu. Zbog svoje pohlepne nema vremena za djecu. Zbog svoje pohlepne, on nema vremena ni za što osim za sticanje imerata. I takve osobe koje su pohlepne obično ubijaju kod ljudi moral kada je u pitanju sticanje šerijatskog znanja, kada je u pitanju, kada je u pitanju postupanje po šerijatu tako da kažem, ej, vi vas da gubite vremena neke beskorisne stvari, da da neki projekat da se zaposli 100.000 ljudi. To je za nas važno. Mi vjeru možemo mi šta pročitati, važno je da mi klanjamo. Zbog pohlepe za imetkom ljudi nemaju vremena otići u džaviju i klanjati na vas. Pohlepa je dakle pogubna po ljude i tu naravno čovjek treba da, treba da bude jako obazirati kada je u pitanju pohlepa. Dakle, kada je u pitanju bratstva u islamu, moramo znati da... Uh, da u isto vrijeme, pored toga što ljude trebamo voliti u ima Allaha subhanahu wa ta'ala, ne smijemo biti naivni, nego moramo biti pronicljivi i voljeti ljude radi uzrišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Naše međusobne relacije trebaju biti zasnovane na tome i moramo željeti svome bratu ono što želimo i samo.